Уліс кулемета просвистіли поряд. І він пробіг поряд з танком, рубанув шаблею по броні і, промчавшись ще з десяток метрів, стрімко розвернув коня. На те місце, де лежав червоний, не було сили глянути. Кинувся наздоганяти своїх. Кристоф Собільський служив у тому ж полку і був уже майором і начальником полкового штабу. Під час походу як і бачив його разів. ЗО-два-три. А тут, у колонії, яку гнали на захід, Його раптом торкнули за рукав. Озирнувся. «Пан Улан Якуб Мех?» «Так точно, пане майор!» Приклав руку з відставленими пальцями до голови, Хоч конфедератки на ній не було. Майор простяг йому руку. Потиск вийшов міцним. «Якийсь час ішли поруч мовчки». Нарешті майор спитав те, що й мав спитати. «Чи є пані Зося? Ви ж знаєте, про кого я мовлю, його жонкою. А якщо так, то де вони живуть?» Яків сказав правду. Додав, що має трьох донюк. Пан Кшиштоф зітхнув і після довгої мовчанки тихо мовив, що заздрить йому у лану меху і що, певне ж, Зосі нелегко було призвичаюватися до сільського життя. Нелегко, сказав Яків. Руки з побачив порепані у землі у гноєві і ті колишні білі пещені з довгими тонкими пальцями. Нелегко, а вже ж. Повторив, зітхнув. Приквіст народилася. Він винен, чи? Дивна вона жінка, почув у відповідь. Ще через кілометр другий мовчазної ходи майор сказав, що він бажає Улану Меху вижити у цій круговерті смертей і вернутися додому. Якщо ж із ним щось трапиться, може бути певен. Він – Кшиштоф Собєйський, якщо залишиться живим, потурбується і про Зосю, і про трьох її донюк. Адресу його він знає. Як, до речі, їх звати, ваших донюк? Параскева, Зося і Улянка, відповів Яків. Вельми добжі імена пан майор Кшиштоф Собєський приклав руку до своєї конфедеретки. Честь маю, пане Улане, до Майор вернувся до голови колони, де йшли офіцери. За весь виснажливий п'ятиденний марш, коли йшли і вдень, і вночі з невеликим перепочинком під час якого спали прямо на землі, як і бачив майора Собєйського, тільки здалеку. Лише пригадав їхню останню розмову. Тоді, перед його звільненням зі служби, його власне побажання – щастя. А бач, як вийшло. Чи сам пан майор має законну жінку? У таборі під Демпліном рядових жолднежів і офіцерів Розлучили. Офіцерів погнали кудись де інде. Яків побачив, як шикують офіцерів, і щось його підштовхнуло. Він кинувся до тієї офіцерської колони. Німець-вартовий наставив на нього автомата. «Век! Шіссен! Геть! Стрілятиму!» «Я... Я хочу сказати щось пану майору!» – крикнув Яків. Майор Собєцький почув його крик і підійшов до німецького оберлейтенанта, котрий стояв збоку. Та щось йому шваргонув, не по-польськи, мабуть, німецькою. Той щось гаркнув у відповідь і змахнув рукою. Певно, дозволив балачку офіцера з солдатом. Майор наблизився до Якова, спитав, що він хоче. Яків промовив крізь клубок, що з'являвся в горлі, навіть не в горлі, а наче з грудей вилазив, що хоче сказати пану майору, Параскева старша донька, не його, а певне ж пана Кшиштофа. Пана, пана Кшиштофа! То є правда? – спитав майор. Так. Матка Боска – прошептав майор, і на його очах з'явилася зрадлива волога. Граф-майор хотів щось сказати, та лише круто розвернувся і майже побіг до своєї колони. Колона рушила. Яків пішов до своїх. Чи виживе майор у круговерті смертей? А він сам. Велика війна гремотить над світом. Повзе через кордони, моря і річки, гори і ліси, і ніяка сила, ні Божа, ні людська, Не годна її спинити. Серед страшної кривавиці стоїть він, Простий, тикої того, що трохи грамотний, Поліщук, як і в мех, По вуличному цвіркум. Стоїть або рухається то в один бік, То в другий. Його переставляють, мов пішака, На якій дошці незбагненної гри – чи гірше того, здомухують, як мураху, що от-от можуть роздушити. Він сам рушає посеред тої смертельної крутаниці, намагаючись вижити і втекти. Втекти і вижити. Спалихи білого світла крізь морокліт. Чоловік серед пожарищ у чужім краю. Демблін. Рік відріздва Христового, 1939 Польське місто і німецький табір для полонених польських вояків. Холодний осінній дощ, що робить одежину. Ще недавно такі чепурні мундири жолнєжі війська польського, мокрою, мов хлющ, викручуй, не викручуй, набряклою, що от-от розлізеться, чи вибухне від тої мокрості. Баланда двічі на день. Коли ведуть у кар'єр довбати і вантажити камінь, раді. Голос. Та скільки ж можна знущатися? Ми полонені, а не свині.